ברוכים הבאים לספרס ישראל, איזה כיף לחזור. אני, רפי בן דוד, ידידי, מאור אלבז וחנן שטיין, אהלן, חברה פגרה, מאור. או איך עוברת הפגרה, כאילו, לא... איזה הופעה. כן, וואה, מה, מי... זה הדבר הכי מעניין שקרה בפגרה, לא? זה לסאוטגייט? כן, לכבודו, הדליקו את האצטדיון שלנו. חנן, איך שרדת את היורו? וואו או, בקושי. או, או את החופש הגדול? Uh, מה uh, יותר uh, קשה? החופש... בינתיים החופש הגדול? או לראות את אנגליה משחקת? Uh, אני חושב שהיורו, אנגליה ביורו קל. אני... ההירדמויות שלי שם uh, באמצע המשחקים uh, הזכירו לי כל מיני תקופות חשוכות כאלה של uh, סוף תקופת מוריניה או תחילת <laughs> uh, תקופת נונו, uh, uh, okay. כאלה. אני מתחבר לזה לגמרי. המשחק הכי טוב שראיתי ביורו זה היה של פורטוגל נגד צרפת. נרדמתי במחצית וזה היה תענוג. קמתי בבוקר וראיתי ש... נראה לי זה הפנדלים 0-0 משעמם, אז כאילו באמת זה היה הרגע הכי טוב ביורו. ועוד הייתי ביורו, אז כאילו בכלל אפשר להגיד ש... זה כאילו, ראיתי דברים טובים באמת, אבל זה היה התענוג. בואו, כאילו, אנחנו, אתמול אנגליה מפסידה, אה, לא, לא נדבר על זה יותר מדי, כי אנחנו לא באים, אה, יש מספיק פודקאסטים שידברו על, אה, על היורו, אנחנו, אין לנו גם שחקני טוטלם שם, אז כאילו, מה מעניין לא, אותנו? סוף סוף אנחנו לא אשמים, עכשיו אני אגיד לא, קיין, לא, קיין. איפה קיין הגיע? אוקיי, אוקיי, קיין, אה, למה לא סאוטגייט הלוזר? למה לא, למה זה קיין ולא סאוטגייט? צריך באמת יכולת מאוד מרחיבה. רשימה לעלים שחקן שנתן 40 גולים העונה. יש מישהו שלא נעלם? לא, היחיד שלא שחק... נעלם, אז הוא שם הוא... אותו על הספסל. <laughs> ועלם אותו כמחליף כל פעם לאיזה טרורים. הוא באמת היה אחד הגרועים, קיין, כן, בנבחרת. הם היותר גרועים, נגיד את זה ככה. כאילו, היו שחקנים שהיה להם משחקים, אתה יודע. לא, וואו, אבל הוא מהיותר גרועים, ובאמת זה כישרון... תשמע, זה, זה גם יכול להיות שזה הפציעה, אבל... אבל... מה, של סאודגייט הפציעה? <laughs> בראש <laughs> עכשיו אתה יכול לבחור קבוצה אחת לתת שסאודגט יהיה המאמין שלה. למי אתה נותן אותו? אותו. לארסנל? לארסנל? ארס... לארסנל? לארסנל? שאתה... יש okay. לו ליברפול כזה. ליברפול הוא שם את טרנט על הספסל. האמת ליברפול <laughs> זה יותר מצחיק <laughs> לראות אותם סובלים <laughs> מהכדורקל. <laughs> <laughs> טוב, לא, לא נאחל אויבינו, או שכן, אני לא יודע, נראה... תיזהר, יקליטו איש לפוד זה מתישהו. כשהוא מגיע אלינו, אתה אומר. לנו זה לא יזיז, אבל אנחנו למודי סבל, כאילו, מה... עברנו הכל, עברנו את שרווד, אפשר לעבור הכל. תכלס פנייה אחת שונה בקריירה של כל אחד מהם, וכאילו, סאב גט היה יכול להיות שרווד, ושרווד היה יכול להיות סאב כאילו, אין הבדל ביניהם. שניהם כאילו גם נראים אותו דבר. מדברים את אותם שטויות אז כאילו אשכרה זה פנייה ואחד באמת גידל את קיין ואחד אה, העלים אותו. אה, טוב אז אה, השחקנים חזרו כאילו אנחנו בפרק פגרה כזה יש מצב שנדבר פה על שטויות אין לנו באמת על מה, מה לדבר יותר מדי אמרנו יאללה נעשה איזה פרק ככה להוציא קצת. אה, לצאת מה... מהפגרה לקראת החזרה של המשחקי אימון יש ביום רביעי משחק ראשון נגד... נגד הארץ. אתה אומר רפי אם חיל ו... וספנס חזרו גם אנחנו צריכים לחזור. כן בדיוק <laughs> כל המושלים היינו צריכים להביא לפה את, את כל, מי... כל האלה מפעם. שהיו עורכים איזה פרק אחד או היינו מביאים את אופר איתו. <laughs> <laughs> אז uh, כן חזרו מושאלים כאילו לא רק מושאלים פתאום אתה רואה את הסרטון uh, חזרה ואת כל, ה, כל המדיה שהם מעלים מייסקייפ uh, היורו וכזה כולם אומרים uh, אנגליה אנגליה אנגליה ורק הלטינים אומרים ספרד. אז uh, פתאום אתה רואה שם שחקנים שוואלה uh, כזה מי זה? הוא אצלנו? רגילון? וואו חיל? רגילון. <laughs> כאילו כמובן ששמחנו לראות את uh, סולומון. אבל כאילו יש שם הרבה שחקנים מוזרים מאור מי הכי הפתיע אותך שעדיין שם. האמת קודם כל מי שהכי הפתיע אותי זה הוא דוגי לא זיהיתי אותו באתרון חשבתי זה עוד שוער שלישי. אבל כן רגילון שמע זה היה העמקה כאילו מה הוא אצלנו עדיין? לא השאלנו אותו איזה פעמיים בשביל שהוא ילך. צריכים לעשות חוק אם השאלת שחקן. כאילו לכמה קבוצות באיזה בתקופת זמן ארוכה, הוא צריך אוטומטית כאילו להימכר. זה... חייבים איזה חוק כזה, זה לא יכול להיות שפתאום בא לך, כמו שאמרת, ספנס, או אה... מימיוט היה היה שם כאילו... טוב, רודון לא הספיק להגיע, הוא כבר עזב, אבל אני חושב שיפת היה אפילו, אולי, לפני שהוא לא, שוחרר. לא, הוא... גם הוא, הוא שוחרר. לא, הוא לא הגיע לפני? אז אה... חנן, מי הכי הפתיע אותך? האמת ש... וליז, וליז קוראים לו. אה, וואו. נכון. כן, אז היה זה רגע שגם, כאילו, כמו שלחיים הוא דוגי, אז עוד יותר כאילו מסתכן ואומר, וואו, רגע, כאילו, אולי סתם חיל בא עם איזה חבר לא קשור, כאילו, <laughs> אחד הכלבים שלו התפתח לאיזה דמות נושית כזאת, <laughs> לא, לא הבנתי עד הסוף מי זה הבן אדם. לא, <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> כן, באמת, לפחות אבל האיש שמאחוריי, אם מי שרואה ביוטיוב יודע, על מי מדובר. כבר לא נמצא. אין דומבלה יש לו תמונה שהוא מאוד לא מרוצה. אז הוא עבר <laughs> euh, לכנראה עיר בלי דונר ובלי שווארמה טובה. עבר לניס, כמובן בחינם. אז כן, שחקנים עזבו אותנו. הנדל"ן אנ יקר, אי אפשר, זה בכל זאת ריביירה וזה, אתה יודע. כן, קשה להביא איזה עמוד, עמוד שווארמה טוב. <laughs> אבל אתה יודע, בשביל זה יש אתגרים בחיים, ואם הוא הצליח בנאפולי והצליח בטורקיה, הוא יוכל להביא איזה פרנצ'ייז גם לשם. שמה, אגב, כאילו... שמע, לפעמים זה באמת להפתיע את השוק. אתה מביא איזה <אח> משהו שהשוק לא רגיל אליו, ואתה יודע, פתאום טאנגי מעמיד לך הבסטה כמו שצריך. זה להיות הצלחה ענקית. כן, ואז ייגמר כן באליפות לא... אולי גם, לא? שלישית ברצף. בס... שלא נראה אותו בסיבוב ביונייטד איכשהו. <laughs> זה של הבעלים של רדקליפ שאגב אני לא יודע מי שם לב אבל הוא לפחות בעונה האחרונה הוא היה גם ספונסר שלנו הנה מופיעים על המושבים של האיצטדיון. אפרופו פרנצ'ייז של אוכל אז שמעתי שפותחים סניף של מסעדת טרופיז. באנגליה עכשיו. בווטפורד. ווטפורד. אתה יודע מה הסמל? הסמל זה אצבע. <laughs> אתה, כמו שיש את האצבע הזאת באצטדיונים בארצות הברית של ה... We are <laughs> אז <laughs> מקבל את הדוגי בג, מגיע בכזה <laughs> דבר. Uh, כן, אז גם סיסוקו חוזר לאנגליה. יש פה... אולי uh, כל הגנג תחזור, uh, פתאום יביאו גם את... ווינגס, uh, לא? ווינקס אתה יודע הביא לנו עוד 4 4 מיליון או 2 מיליון לא זוכר כבר כמה 아, היה שם. באמת כשהם עלו? כן כן יפה. מימשנו את ה-12 מיליון המוחלט. כל הכבוד. הבנתי uh, שראיתי גם שרודון uh, עזב תמורת כסף שזה גם מפתיע. גם סכום uh, לא רע זה סכום שידברו עליו כמו עסקת וימר כנראה. נראה לי זה גם 10 מיליון. 10? כן. Okay. Mm -hmm. SSL יון שוחרר uh, בחינם. יש עוד מישהו שפיספסתי? טנגנגה למילוול? כן, חינם. ורק על ידי לאלי עושים בעיות. בסוף אבל ביטלו, לא הבנתי את הסעיף כן? הזה. נראה לי שכן. אבל גם הבאנו שחקנים. אז uh, אני אישית לא מכיר כל כך את ארצ'י גריי, למרות שנשמע כמו איזה שחקן, איזשהו דמות בסדרה טלוויזיה שהוא במקרה <coughs> איזה... שרת של משפחה לבנה אבל uh, יש uh, דיבורים עליו שהוא כישרון מאוד גדול. מישהו מכם יצא לו בתוך מאור אתה יצא לך לקרוא לראות אותו קצת? כן לקרוא <אז>... לא לא ראיתי אותו האמת אבל בוא תגיד <אז> לי כאילו ראיתי קליפים לא <אז>... ראיתי במשחק לא יצא לי לעקוב אחרי לידס. אבל למה הוא בא הוא אמרו לו את המגן הימני המחליף או שהוא אמרו לו את קשר אחורי או קשר <אז> באמצע. כי יש הרבה דעות ש... חלוקות yeah. על זה, כי הוא רוב החצי עונה השנייה שלו בלי צעד המגן ימני. אבל הוא כאילו גם קשר, אז איפה? זו שאלה ממש טובה, אני חושב שבגלל שהוא צעיר, בן 18 כאילו, אז נראה לי שהכיוון שה... זה לתת לו להשתלב איפה שצריך. עכשיו, זה אומר שהוא יכסה דקות, גם ב... בתור מגן ימין מחליף, כי בעצם גם כשהוא שיחק, כמגן ימין הוא עשה את, את הפעולה שאנחנו הכי אוהבים, זה בעצם הוא הפכנו למזגן, התפתח למזגן במרכז זה, המגרש. בקיץ זה חשוב. <laughs> כן. <laughs> והוא עשה את זה די בהצלחה, עם, להשתחרר מלחץ, להעביר, לקדם קצת את המשחק, לנהל אותו קצת מהאמצע, אז ככה זה נראה שהוא יכול מאוד להתאים בתור מחליף של פורו. ומה שאומרים זה שבגלל שהאיכויות שלו הן איכויות יותר של קשר, אז עם הזמן הוא לאט לאט ינגס בדקות של, של ביסומה, בן טנקור, עוד לא ברור לגמרי איפה, איפה אה, כי הוא, כי הוא, בסופו של דבר הוא צעיר והתפתח, אז לא ברור לגמרי אם הוא, אם הוא, אם הוא קשר אחורי או שהוא קשר אמצע, אה, אבל ברור שיש שם כנראה איזה שחקן אה, בפוטנציאל מאוד טוב. וגם הוא שיחק לא מעט דקות ביחס לילד בן 18, אני לא זוכר את הכמות, אבל קרוב לאיזה אה, 4,000 דקות יש לו בקריירה כבר, משהו כזה. שזה <אח> אומר שיש לו הרבה <אח> ניסיון, אה, ושמע, הוא, הוא היה טוב שנה שעברה ב בקבוצה חזקה, בליגה מאוד חזקה, התמודד עם הפיזיות, אז, אז לפחות אתה לא מצפה שהוא ייראה כמו כי"ל. להבדיל כאילו חיל הגיע אלינו כמו איזה אבטחה מסבילי אבל, אבל לא התמודד עם הפיזיות פה אתה יודע שיש פה שחקן ש, ש, שהוא כבר התמודד עם פיזיות אולי אפילו יש אומרים שיותר קשה בצ'מפיונצ'יפ אז על פניו נראה שהוא הולך, הולך אני צופה שהוא יקבל את 1500 דקות העונה. יש לנו מספיק מפעלים בשביל לתת לו את זה ומספיק עמדות בשביל שיהיה צריך מי יודע גם מה יהיה עם בן תנקור שנפצע כל שני וחמישי וחוזר ולך תדע אם הוא לא יקדים את החזרה שלו. לך תדע אם הוא לא ירביץ למישהו בקהל. כן בצדק אבל אני מסכים עם בן לא לא זה היה שם אירוע מאוד חמור. זהו, נראה לי, נראה לי יהיה מעניין לראות אותו, בכלל, יהיה מעניין לראות את כל הילדות האלה שלנו. כן, גם אני אטעה בשם, ברגוול? כן, לא טעית. לא טעיתי, <coughs> כרגע לא טעיתי, בוא נראה בהמשך. הלוקאס <coughs> החדש. מבטיח שאני אתאמץ לטעות בשם. אז נראה שמתחבר כבר, כבר טוב כמובן עם קולוסבסקי, שניהם... מגיעים מאותו... מאותה מדינה, משוודיה, וגם רואים עם סון, רואים... מריצים אותו חזק מבחינת אה... מבחינת המדיה. אז כן, יהיה מעניין לראות כבר ביום רביעי. אני מאמין שנראה אותו משחק, כי... בנתנקור אני מאמין שכבר לא יהיה, עדיין לא יהיה. אה... אויביארג. לא, לא חושב שראיתי אותו בסרטונים עד עכשיו. No, לא, הוא לא היה בסרטונים של... ש... הוא בטח קיבל כן. גם כן מנוחה. אז כן, יהיה מעניין. יש לנו, כמו שאמרנו, רביעי, יש כמה משחקים, רביעי בתשע נגד ארץ, אחרי זה יש בשבת בחמש, כאילו, הכי משחק אה, הכנה, לא יודע, שנרד ליגה נגד QPR בלופסוס רוד. אז כאילו זה הכי מוכן לזה. למען מסיע. האמת, היה כבר משחק. היה משחק הכנה כן. בדלתות סגורות. 7-1 oh, oh, על oh. קיימברידג' לא זה היה? כן. הבנו 5-0 במחצית. שמנור oh. גם כן שיחק. שזה גם היה מפתיע. לא ש... פתרו שם אותו. כמה נכון? רק היה כמה כתוב שהוא שחק? קיבל דקות נראה לי. כ... לא, לא חושב ש... שרא... הוא בישל? נראה לי מישהו הבקיע שלושה גם, זה לא היה כזה... נראה לי ג'ונסון. כאילו... ברנן. אה, זה... ג'ונסון שלושה, שחק... צמד זה... לסון. זאת השנה של ברנן. <laughs> מאפי, שכחת מישהו שעזב. מי? התוכי. אה, נכון. אה, זכרתי שיש מישהו שעזב בכסף ולא... אז כמה, שמונה? שמונה. העסקה, העסקה שמונה כולל אדונז, כאילו. כן. שמונה מיליון יורו. אבל בגלל שהוא שחקן בית, אז זה נחשב כאילו ממש רווח טוב, כאילו. ולאלקמר, נכון? כן. זה אומר שהוא מתישהו יגיע לישראל כי אלקמר תמיד פוגשים ישראל, ישראליות באירופה. אה אז... חשבתי התכוונת על המסלול של ניתן אודואה? אה יכול להיות גם כן. <laughs> <laughs> <laughs> אני או... גם חושב שזאת השקעה <laughs> מעולה או... לאלקמר כי זה מבטיח להם תואר העונה. נכון. או וואו. לא, לא... מעניין אם קבוצות חושבות על זה. <laughs> לא עבד לביירן. <laughs> כן, אולי <טוב>. זה לא טופס <laughs> <laughs> על חלוצים. אולי זה לא תופס שאתה לוקח את כל התארים במשך עשור, זה גם כן, אתה לא יכול לקבל יותר. לא, אבל שמע, תראה את מלך השוואר, מה שאמר רפי מאחוריך, הוא... Back to back. נהיה קבלן תארים מטורף. מתחיל עם עוד רגע. ומה, דווינסון סנג'ס היה קרוב עשר דקות, ודו-קרב פנדלים, להיות מועמד לבלון דאור. גם לקחת אליפות עם גלת עשרה, גם לקחת, להניף. את הקופה אמריקה ואז בא לו סלסו הביא שם כדור עומק ולקח לו את זה. אגב עליו נכון? מה עליו? המסירה לא ביטלה אותו. כן, אבל... כן. הגיוני. לטור הוא כבש את השער עליו כן. <laughs> אבל הייתה המסירה היפה שלו סלסו. אני <laughs> אומר שלוסלסו השנה יהיה חזק. אני אומר שהמסירה הזאת כל כך הרבה שהוא נראה לי פצוע. בשנייה אחרי. את האמת קמתי הייתי בטוח שהמשחק נגמר כי בסופו של התחיל בשלוש קמתי באיזה שש וחצי. ואז אני רואה שדקה שישים או משהו כזה זה היה שבעים לא יודע. אני פתח את הטלוויזיה אני רואה את הסלזו על מה חדש? הכל בסדר. יש דברים שלא משתנים. <אז> טוב עוד משהו לשחקנים שהגיעו שעזבו שאמורים להגיע כאילו יש שמועות חוץ מאלה זה איזה, איזה דזרה ודזרה ואיזה סתם דזייר זה היה ואיזה אז כאילו לא אין יותר מדי שמועות. דזייר <אז> דוהה שהוא. הוא שחקן מעניין, הוא משחק ברן, או נכון, או בליל, איפה הוא? רן, רן, רן, רן. זה איפה ש... קוראים לו? ספנס. היה שם לרגע. האמת שמעכשיו ראיתי לוקחים לרן עוד שחקן, שזה מפחיד אותי, שמפחיד, מי ישמע, אני גם ככה חושב שהוא לא יגיע אלינו הדו הזה, למה צרפתי שיעזוב לוטש את צרפת כשפריז לוטשת עיניים, אז לא נשמע לי הגיוני. <אח> אבל בואו נדבר, השחקן מאוד מעניין, כנף שמאל בעיקרון, ילד בן 18, עוד ילד, יש לו אח... דריבל יודע לשחק גם באמצע כאילו בעשר ב-Attack In Mintfield. יש לו דריבל מעולה יודע גם לתת קרוס בקיצור קצת מה שחסר לנו <laughs> <laughs> כל מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן ואולי הוא, הוא מסמן איזושהי מגמה כמו עם גריי כמו עם ברגוואל ניסיון לאתר שחקנים שהם רגע לפני שהם פורצים שאתה לא יכול להביא אותם כבר. Uh, uh, כי למשל, איזה, איזה עסקה מאוד uh, מורכבת, uh, ואיזה בכלל לא קשר שמאל, הוא אולי יכול לעשות עבודה בשמאל, והוא מספיק צעיר, תגיד שהוא התפתח לזה שהוא יכול לשחק בשמאל, אבל הוא פרופר קשר, כאילו, קשר התקפי. Uh, אבל איזה העסקה מסובכת, כי הסעיף שלו, פלאס מבקשים בתשלום אחד, כי זה הסעיף, uh, וזו זכותם, ומדובר בחמישים... מיליון פאונד ואם תיתן 50 מיליון פאונד בתשלום אחד כנראה לא יהיה כסף לכלום אחר כך. ואם לא אז כנראה שהם ידרשו סכומים הזויים כמו שהם אוהבים לדרוש כמו שזה אה לא יצא משם מעולם עד שהוא לא סיים את החוזה. אז נשמע כאילו מעניין להביא אחד כמו דואן רק אתה יודע חשש שלא נקבל פה איזה מקרה של. לא הצלחנו להביא את מספר 1, לא הצלחנו להביא את מספר 2, אנחנו כבר יורדים ל-4-5 בקטגוריות, כאילו, היה גם אוליסה, למרות שהוא צד שני, ולא באמת נראה לי שהיינו שם בעניינים, שוב, ביירה נתנו שם את הסעיף, מזומן. כשאתה אומר 1, אתה מתכוון לניקו וויליאמס. ניקו ויליאמס, גם, גם שם יש mm. עניין של סעיף וסכום הזוי שהוא מבקש. בסדר, אחרי, אחרי אתמול ניקו ויליאמס אה, עולה 100 כן. מיליון בערך. כן, אין, לא, יש לו סעיף של 50 מיליון יורו. אה, כל קבוצה שתרצה לשים 50 מיליון יורו. אבל שמעתי משהו 60 שהציעו וסורבו. כי אולי לא הציעו את זה אה, קאש, כאילו, hmm, אם אוקיי. תיתן 50 מיליון קאש לבלבור הוא יוצא. הבן. ככה זה עובד זה מה שהיה לנו עם פדרו פורו בזמנו שהם סובבו אותנו שם על סביב הסעיף שלו ומתחו אותנו יומיים ואז גירדו מאיתנו עוד איזה חמש מיליון אבל ניקו וויליאמס הבעיה איתו זה שהוא מרוויח 200 אלף יורו לשבוע שזה מה שארי קיין בערך הרוויח אצלנו בשיא. <אח> למה כי זה המודל של בלבאו ככה הם שומרים אצלנו את השחקנים הטובים שלהם. הם בעצם פשוט. שמים להם בוכטה של כסף ו... וכל היתר עניים בערך. ואפשר להבין כאילו קצת רמה מעל כל. לא גם יש להם פול מאוד מצומצם של שחקנים אתה יודע. כן. באסקים. אז <laughs> עד שיוצא מישהו טוב אז זה, זה, זה כך אתה יכול לשמור עליו. ו... <laughs> ונראה אותו מתישהו בברצלונה כרגיל, החמרים האלה יוציאו את זה ואז הוא לא, לא ירשים כמו, ש... כמו שחושבים. אגב, אני, אני באופן אישי, ממה שראיתי אותו ביורו, הוא צעיר, הוא בן 21, צריך לזכור את זה, אבל, אבל אני חושב שהוא קצת בוסר עדיין. היו הרבה מצבים שהוא, שהוא היה צריך להתמודד עם uh, uh, קשרים, uh, מגינים uh, מנוסים של ההיי-לבל, Uh, הוא לא כל כך הצליח uh, זה נכון שבסוף אתה סופר uh, מספיק פעולה אחת שתצליח כמו שהיה לו עם ווקר אתמול uh, שבעיניי בכלל הטעות של סטונס הייתה אבל uh, ששבר שם את הקו נבדל לאורך כל המהלך הזה כאילו איזה חמש מטר פנימה מי שרואה פשוט uh, הזיה אבל מספיק שאתה מנצח את ווקר פעם אחת בשביל לתת כדור טוב ו, ויש גול אז, אז אומרים ש... שהצלחת אבל דווקא ווקר התמודד איתו לא רע וגם קימיך התמודד איתו לא רע ושניהם בסוף הוא אלוף והם לא. <laughs> <laughs> כן לגמרי. חלוץ uh, אנחנו נראה דבר כזה? בנן לא אנחנו לא צריכים? אז היה דיבור חם על איבן טוני אבל אני מניח שזה מכניס אותנו לבעיה בדיוק כמו, כמו עם איזה שבאמת המחירים. Uh, הולכים להיות פסיכי, מה גם שהוא נתן איזה עשר דקות טובות ביורו ולך תדע, ועוד פנדל כזה צבעוני. <coughs> <coughs> אז אני, אני, אני, אני בעיקר בעיקר חושש, חושש מהחשש של דניאל לוי לפתוח את הכיס, גם ברמת הטאג מחיר של שחקנים אנגליים באופן כללי, וגם... Uh, אני תוהה מה השכר שלו בברנדפורד, האמת, אין לי מושג. ואני גם תוהה מה תהיה הדרישה שלו. אבל uh, אני באמת חושש, ככה, כמו שמאור דיברת על, על דיזייר, אני באמת חושש שעוד פעם נגיע לכל מיני סיטואציות של להציב רף uh, שמראש מאוד גבוה עבורנו, ושוב ושוב ושוב פתאום להתפשר על כל מיני uh, uh, שחקנים סוג uh, ד' שאגב, עונה שעברה זה עבד לנו חלקית. ניקח את ויקריו בתור דוגמה, אולי אנג' בפני עצמו הוא סוג של דוגמה, אבל אני, אני, אני באמת, אני חושש שלא, שבאמת כל פעם אני רואה, אני, נתפשר ואני, לא יודע, אני גם לא רואה, יש הרבה, ש, כאילו, לא, לא, לא שמתי לו יותר מדי שמות שמקושרים אלינו בעמדת החלוץ, <אח> חוץ מטוני שככה באמת היה חם לקראת היורו, אתה לא זוכר שראיתי איזה משהו. ג'ונתן דוד, אושר אלינו. שגם היה עסוק לסיים מקום רביעי בקופה אמריקה. כן. אייבן אי, טוני, ממה שאני רואה, זה דווקא לא שכר כל כך גבוה. <קל>, כל הכסף הולך להימורים. <laughs> <laughs> <laughs> לא, אבל 20 אלף זה נמוך. זה ממש, כן. <laughs> לא, כן. אבל שנה אחרונה בחוזה אתה יודע הוא לא חידש לפני כן והוא עכשיו רוצה לצאת וברנפורד עושים שרירים כמו שהם עשו עם ראיה. נראה. כן אז טוב אני מאמין שעכשיו נגמר היורו יוצאים למחנות אימונים ואנחנו נראה יותר שמות יותר שמועות. סוף סוף. כן. העניינים יתחילו נשבר כבר מהשעמום הזה. כן לגמרי עכשיו לראות אנג'בול ביום רביעי תחשוב מה זה אתה. אחרי שאתה רואה את הסאוטגייט בול הזה מסירה אחורה מקרן אתה הולך אחורה לשוער. אז פתאום תראה את המשחקים מסירות האלה. את המדיסון את סון את כולם. כולם כשרים כאילו בתכלס לא, לא שיחקו בנבחרות. לא יודע אם סון אפילו היה... היה משהו של קוריאה? לא נראה לי. לא, אבל היה סרטון כזה שלא משחק באיזה מגרש חובבני כזה בקוריאה. אה, נגד 100 ילדים עוד פעם? אה, פעם נערים, אבל אה. זה היה... האמת שזה היה מאוד חמוד. זה היה ממש חמוד לראות את זה בכללי, זה, זה, זה שוב פה מזכיר כמה הוא אה, פשוט אה, טיפוס אהוב כזה, לייקאבל. כן. <שמע> <שמע> לסת... גם החזרה שלו ביום הולדת והחיוכים כן. <laughs> וכל המזל טובים מזל <laughs> טוב אחד יותר נכון אבל. <laughs> כן לגמרי זה כאילו כל ה... היורו הזה וקופה וכל הקיץ הזה אתה בדרך כלל רואה כל כך הרבה שחקנים של טוטנה משחקים פה ופה ופה ופה. זה אחד הקיצים המוזרים כי בקושי היו שחקנים שלנו ביורו בקופה היה לך. שני ארגנטינאים ואת uh, את uh, נו בנתנקור אז כאילו קצת uh, תחושה מוזרה לא, לא היה קשה לי אישית היה קשה להתחבר כאילו למשהו ביורו לאחת הנבחרות חוץ ממה שאני כאילו, רועד, כאילו אוהב בלי קשר לטוטנאם שזה דווקא לא אנגליה זה הולנד. ובקופה בכלל. כאילו, טוב, באמת רציתי שקולומביה ייקחו רק בגלל לראות את סנצ'ז מניף, שזה מצחיק. אז זה כאילו תחושה מוזרה, לא, כאילו אין חיבור לאנגליה, לפחות אישית, אני יודע שאנשים כאילו יקשיבו ויגידו מה אנגליה, סבבה, אישית לא היה לי שום חיבור לאנגליה הזאתי. וכאילו, שני שחקנים, מה ראינו? איזה שחקנים שלנו ראינו? ראית, את דרגושין, שהיה באליפות מאוד טובה, מסר שמאלה מאור. כמה פעמים, שתהיה מופתע. ו... האמת שזה היה מעודד מאוד. אבל הוא שיחק בבלם אותו. ימין, לא? עדיין, לא, את האמת, אני חושב שהיה בשמאל, חלק, חלק מהשחקים גם היה בשמאל. <laughs> לא עקבתי, אני מודה. <laughs> לא, אבל היה, היה טוב. אני מה... גם זוכר אותו בשמאל, אבל אני חושב שרוב הזמן הוא כן היה ב... כן, אבל... ב אני חושב, אבל כן, אני, אני זוכר אותו בשמאל, ועושה שמאלה. ומיקי שנכנס בהולנד היה טוב אצל שערים עשה פעולות טובות הוריד שני טורקים ככה יפה מאוד אבל חוץ מהם לא, לא היה משהו שמלהיב בגזרת טוטנאם אז זה כיף עכשיו שלחזור לראות את ה... כאילו לא היה, לא היה לנו את התחושות עכשיו כמו שהיה לנו בעונה שעברה שפתאום ראינו את האנג'בול נגד ווסטאם במשחק הכנה הזה שכאילו אתה רואה. כאילו ראית את האור. אבל יש איזושהי התרגשות, לא? מהו, לקראת החזרה. בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני מאוד מתרגש, ואני חושב שזאת ההצלחה של העונה הקודמת. כאילו, זה שאנחנו... זה, גם בעונה הקודמת התרגשנו ממשחקי הכנה ועקבנו אחריהם כאילו בשקיקה, כי שמענו ואז ראינו ו, והבנו שמה ששמענו כנראה נכון, אבל... אבל... כן, מה, כמו כל עונה. אתה מתרגש לקראת החזרה של טוטנאם. ו... ו... וזאת ההצלחה, כי בעונות הקודמות לא התרגשנו לקראת החזרה של טוטנאם, והנה. אז אני, אני באמת חושב איך אני הולך לראות את, ה... את המשחקים האלה, את המשחקי ההכנה, לא שהם הולכים לספר איזה משהו יותר מדי, בגלל שבטח לפחות השניים-שלושה משחקים הראשונים, רק לתת לשחקנים להחדיר קצת כושר גופני, ו... וזה לא, לא באמת רציני, כאילו, להסיק מזה. אבל אתה יודע, אולי זה טאץ' כזה של ברגווה להבין באמת על מה מדובר מעבר לסרטונים האלה שהוא משפיל שוודים <אז> מהליגה השנייה, או, או משהו כזה, שראיתי שהוא עובר שם מגרש שלם, כאילו זה מדובר ב... בלאו בס... מסי. וסון נגד נערים וקוריאה. כן, זה ממש... <laughs> אבל זה, זה ממש מוזר, כאילו, אתה מגיע שחקן כזה, ו... ויש לי ציפיות, כאילו, באמת יש לי ציפיות לגבי הברק, אבל זה... אני, אני לא יודע אם הם יתממשו, ונראה לי שייתנו לו לאט לאט להיכנס לעניינים, אבל אה... כאילו, מסתכל על סער שהיה בן 18. Okay. הוא אמנם שיחק בליגה הצרפתית, אבל הוא היה ממש טוב שם, כאילו, מי שיראה את ה... רואה את המשחקים, רואה הקבוצה שלו ירדה ליגה, או בסוף שרדה, או משהו כזה, אבל כאילו, ראית שיש שם, כאילו, שחקן בפנים, כאילו, והנה, קיבלנו אותו, אמנם באיחור של שנתיים, בגלל ה... אה, בגלל קונטה, אבל yeah. אה, באיחור של ש... ש... שנה או שנתיים? שנה, בעצם. שנה, שנה נראה לי, כן, שנה שהוא היה מושאל ועוד שנה שהוא לא ראה הרבה דברים, כן אז אני מדבר על השנת השאלה שהייתה וואו, בצרפת מי שראה מי שעקב מי שמסתכל בנתונים אז בכל המדדים הוא היה וואו, אז אתה אומר איזה שחקן, אז אני רוצה לראות את זה על ברגוול אתה יודע גם אם זה גם אם זה יקרה בחצי השני של העונה שפתאום נגלה את זה כאילו. יש לי, יש לי ציפיות לדבר הזה. יצא לי לשמוע <אני> הרבה האמת... אנשים שאומרים, כאילו, מאוד מתרשמים ממנו. מברק, אבל גם מבחינת הפיזיות של הגודל, הוא לא כמו שר שנראה צנום, או כל, הרבה שחקנים שמגיעים כמו סקיפ, שעדיין לא מצא את איך לגדול. כמו <חיל>, חיל. כן, אז כאילו, <חיל> הוא נראה, הוא נראה בריון כזה. אחד ש... לו כתף, הוא ייתן לך... את כל החגורת כתפיים שלו, והוא מעיף אותה, את מי שלעדו. אז כן, יש כאילו הרבה, הרבה דברים לצפות ממנו. סליחה, חנן, אני... קטעתי אותך. לא, לא, אני, אני כזה מתחבר למה שאתה אומר, אני גם באמת תוהה, בא לי שאנחנו נקבל אפקט כזה כמו ואן דה וויין, שבה איזשהו שחקן, הוא היה, על פניו זה היה נראה שהוא, שהוא היה הבחירה השנייה, לא הראשונה. היה, מי שלא זוכר, את הפסובה בזמנו. והוא פשוט הגיע, והוא הגיע, שם זה עוד היה, לא היה לו קדם עונה איתנו, אבל הוא פשוט התפוצץ. ויש לי כמו מין התרגשות כזאת, שהלוואי כאילו פתאום נראה משהו גם כזה, שהוא י... הגיע, והוא נגיד כמו ביסומה בתחילת עונה, רק, רק עם המשכיות ורצף טוב. או כן? אותו סגנון כאילו, הגיע צעיר והכל. אני גם אומר, מן הסתם, עונה ראשונה בפרמייר ליג, וצריך לראות איך הוא מסתגל ואיך הוא משתלב, וצריך לראות איך הוא מבחינת פציעות ועמידה בעומסים. אגב, כאילו, לא קשור אליו, כאילו, קצת קשור פתאום, אני חושב, איפה סקיפ נכנס פה בכל הסיפור הזה? האם יש לו מקום כבר אצלנו? אה, אני לא בטוח שהיה לו מקום עונה שעברה. תראה, דוקטור, דוקטור הומגורון לא פה, הוא מעריך את המשמרת שלו <laughs> בענייני, בענייני קקי פיפי, <laughs> אז אני אקח את התפקיד. אגב, הוא לא פה, אבל רגע, אני... אגב קקי פיפי, נעשה רגע איזה פאוזה מטוטנה, תזכור <laughs> <דסקור laughs> איפה עצרתי אותך. אני הייתי ב... ביורו, גם יואב היה. אני הייתי בפריז, ומי ששמע על הכנס, על תעשיות נשק, אז שלא נתנו לישראלים להיכנס, אז הייתי שם, אחרי איזה סוף שבוע בגרמניה, ושנינו באותו משחק של אוקראינה נגד סלובקיה. הוא, היה בדיסל, הוא ישן לדעתי בדיסלדוף, אני בכל, הייתי אמור לצאת בבוקר, שלוש שעות ברכבת, של נסיעה של חצי שעה. עצרתי בלברקוזן, באמצע הדרך הורידו אותנו, שזה עוד פעם, זה חצי שעה נסיעה בין שתי הערים האלה, אבל... בעיות עם הרכבות ואז לקחנו מונית עם איזה שלושה אוקראינים וגרמני אחד וגרמני שוהד דורטמונד ואז הוא מתבאס על ליגת האלופות ואז על הגמר ליגת האלופות כאילו שהוא נסע שכאילו כל הטורניר שלהם היה מעולה וזה ואז הם באו לגמר ותוך שתי דקות כאילו גמרו להם את המשחק ואז אני אומר לו כן אני, אני יכול לתאר לעצמי את התחושות שלך בדיוק זה, זה באמת היה שתי דקות אפילו כן. לא. <laughs> <laughs> ואז טוב מגיעים לאצטדיון אנחנו אומרים טוב נקבע אני כותב ליואב טוב אנחנו עכשיו מגיעים הוא מגיע מנקודה אחרת אמורים להיפגש באמצע לא נפגשים. טוב. נכנסים לאצטדיון נפגש במחצית. מנסים להגיע מלא אוקראינים אתה לא יכול לעבור שם בשום מקום. טוב נפגש בסוף המשחק. איפה אתה בסוף? הוא הולך להזדקות על הכוסות. הוא אסף כוסות של הפלסטיק שמקבלים על זה שלוש יורו אה, פיקדון. והוא הלך לאסוף, אני לקחתי את זה איתי, אז אה, לא נפגשנו שם. טוב, אני נסעתי למרכז העיר אה, אה, לשתות בירה. הוא, הוא ישן שם, אז איפה הוא? בצד השני של העיר, אני בצד אחד. טוב, נג... בוא נקבע פה ופה ופה, ואז איך זה הזכיר לי? הוא אומר לי, לא כואבת לי הבטן, <laughs> צריך להיות בשירותים. <laughs> היינו שתי דקות אחד מהשני, ולא הצלחנו לפגוש אחד השני במשך כל היום. אז בסוף לא פגשנו. גדול. והוא לא פה כדי להגן טוב. על עצמו, אז uh, מקווה שהיה לו לא... שהוא עושה דייר כמו שצריך. בפרק הבא נעשה POV של uh, יואב. <laughs> <laughs> אני בטוח שאנשים ישמחו לראות איך uh, הוא ברח לשירותים. <laughs> <laughs> טוב, אז תמשיך, מר. כן, אז, אז uh, התחלתי לדבר על סקיפ, שכרגע התפקיד שלו זה בעיקר להחזיק את uh, דגל ה-Club Homegrown. בעצם כמו שכולם מכירים, אולי, אולי הכי, הכי נוח להסתכל על הדבר הזה זה להגיד שמותר לרשום 17 שחקנים שהם לא, לא התאמנו תחת ההתאחדויות האנגליות, אוקיי? אני לא רוצה להגיד לא אנגלים, כי, כי למשל היה לנו עם דייר את הסיפור הזה שהוא לא היה נחשב, למרות שהוא אנגלי, הוא שחק, היה שחקן נבחרת והוא לא היה נחשב הום גרונד, אז... בגדול אתה יכול להגיד אוקיי לא, לא מעניין אני אשחק עם סגל של 17 אבל תמיד יש לך כל מיני מדיסונים ולשם שינוי לפני איזה שנתיים או שלוש אה, פספסנו את זה אבל שינו את, ה, את הכלל וגם דייוויס נחשב עכשיו הומגרון אה, הוא לא היה נחשב אה, הומגרון עבור המפעלים של אוהפה אה, עכשיו הוא כן נחשב אז, אה, אז אתה יכול להגיד אה, מה אכפת לי אה, שיהיה לי סגל של אה, של 19-20 שחקנים, משהו כזה, כי בעצם מעבר ל-17, אתה צריך לרשום עוד 4 שהם הום גרון, ועוד 4 שהם קלאב הום גרון, יענו שהתאמנו בקבוצה. עכשיו, זה יכול להיות גם שחקני, כאילו, זה יכול להיות גם שחקנים צעירים, או השוער השלישי, למשל, אבל בתכלס לנו תמיד היה את קיין והיה את דני רוז והיה גם את קייל ווקר וכל מיני, דלי. תמיד לא היה, מה? דלה לא היה קלאב אבל. ווקר פיטרס, קייל. ווקר פיטרס, אף פעם לא הייתה לנו, ווינקס, בעיית... אף פעם לא הייתה לנו בעיית קלאב הום גרון, והשנה יש לנו בעיה כי בעצם יש לנו את, את השוער השלישי שזה יהיה כנראה אוסטין. אולי אפילו שמועות שהוא יהיה שוער שני, אם פורסטר ילך. יש גם את ווייטמן, לא? יש גם אותו, אני לא יודע אם שני... אם יישארו, מצבנו קפוט, כאילו, אם זה <laughs> שני השוערים שלנו. <laughs> פורסטר <laughs> היה, <laughs> אה, הוא פצוע כן, בכלל, כן, לא, נראה לא, לי. לא, לא, ראו אותו בסרטון. כן, ראותו ראותו. הוא חזם. כן. <laughs> ראו אותו. <laughs> לא ראית את גרוט <laughs> הולך שם? לא שזה כזה כזה וואו פורסטר או הוסטין פשוט פורסטר יש לו דקות בקבוצות מקצועניות ואלה שני האחרים אין. אז זה קצת יותר מפחיד אבל כאילו נראה לי עושים בערך את אותו תפקיד הוא קצת כמו בול עץ מה הוא יכול לעשות. אולי הוא יותר גדול אז הוא סוגר יותר שטח של השער. ראינו שזה לא עובד פנדלי. בדיוק אבל אתה יודע אם יבעטו עליו אז פחות זה תופס יותר נפח. זה מצב מדאיג חייב להגיד שוער שני אז זה התפקיד של סקיפ כאילו להחזיק את זה שחקן שאתה יכול להגיד אוקיי הוא שחקן לגיטימי אני יודע סך הכל אתה יודע ראינו ביורו את סקיפ השחור עושה אחלה עבודה אז סתם סליחה. אבל כאילו בסדר לסקיפ יש את הניסיון שלו ואפשר להתווכח מספיק איכותי לא מספיק איכותי כאילו כנראה לא מספיק איכותי אבל אבל לפחות זה לא איזה כלומניק או אז מעבר לזה שיש את סקיפ ואת אחד השוערים השניים אז שני השחקנים הנוספים שאתה אומר שהם קלאב זה אמור להיות דונלי ודורינגטון או כן, משהו עם כזה, עם... שבלי קשר אפשר היה לרשום אותם אם היינו רוצים והיינו אה, מאמינים בהם, אה, כי מותר לרשום מתחת לגיל 21, נדמה לי, כמה שרוצים, בתנאי שהם home מבין? Mm -hmm. ארגוול, למשל, הולך לתפוס לנו משבצת אה, אה, של זר. של, כאילו. אה, של זר. כן. עכשיו, אה, אה, ארצ'י uh, גריי הוא הום גרון, בעוד שלוש שנים הוא יהיה קלאב הום גרון. זה גם אחת כנראה מהסיבות שהחתימו את ארצ'י גריי. Uh, בעצם אתה צריך שלוש שנים שהוא יהיה רשום אצלך, וגם אתה צריך איזה, אני חושב, דיברנו על זה באיזה פרק, על הקטע... המסריח שעשו לנו עם שר, שבעצם uh, יש פה אפליה על רקע מגדרי. זכור מגדרי. כן, אולי רק כתבתי את זה בקבוצת וואטסאפ, אבל מי שלא יודע, אז אני אספר ככה במהירות. בעצם שר הושאל שנה אחת לקבוצה בתוך האיחוד האירופי, ושנתיים שיחק אצלנו, מגיל 18 עד גיל 21. לכאורה, אתה צריך להגיד, מגיע לו להיות Club Homegrown. אבל, בגלל ששר לא מחזיק בדרכון אירופאי, ההשאלה שלו תחת החוק, החוקים של ה-FA לא נחשבת. כאילו הוא היה רשום בקבוצה ולכן הוא רק שנתיים בקבוצה והוא ייחשב כזר. בניגוד לסליבה או מרטינלי שמחזיקים בדרכונים זרים, דרכונים אירופאיים. מרטינלי מחזיק בדרכון אירופ... איטלקי. חשבתי אתה הולך להגיד, אמרת מגדרי, חשבתי... הוא כן, היה... הוא מגדרי, הוא היה מבין, אישה פעם. פשוט הוא... הגיע מאפריקה וזה... לא, זאת חשבתי שהוא שינה את המין פשוט. אבל אני uh, שמח שהוא, שרק זה. Uh, כן, מה, מה נעשה? נביא, נביא את טוני או את ווטקינס, לא? לפתור את הסיפור. <laughs> זה, את שור, איזה... זה, זה, זה... אין לנו בעיה של אנגלים, יש לנו את <laughs> מה <מי laughs> יש לנו את דייוויד <laughs> <לנו, laughs> אילו... יש לנו, אילו, יש לנו בעיה בקלאב. אולי בגלל בגלל זה, <laughs> <laughs> בגלל <laughs> זה מדברים <laughs> על ווקר פיטרס. <laughs> ואדוארדס? <laughs> <laughs> כן. אז היום מביאים <laughs> את... מחזיר את וינגס הביתה. מתישהו יהיה פרק שאנחנו לא נזכיר את וינגס. זה לא הפרק הזה <laughs> אתה יודע מה יקרה זה גם לזה. לא יהיה בפרק גם זה לא יהיה בפרקים <laughs> הראשונים <laughs> כן כי כן, אנחנו נשחק נגדו. אבל הכי מצחיק אם לא נדבר אליו בפרק כאילו אחרי סיכום אחרי לסטר. ש... או שלא נרצה להקליט או שפשוט הוא לא ישחק או משהו. יש כבר שם לפרק אחרי לסטר. לא מדברים על ווינקס. אני מקווה שתהיה סיבה. אל תדברי על ארי. כן, יפה. טוב, אז יש עוד נושאים שאנחנו לא דיברנו עליהם? מה דעתכם על שיטת רחש בחש בכל נושא העברות בקיץ הזה? תפרט על מה... מה הכוונה? התרגלנו שפרטיצ'י mm. מדליף לכל, לכל אחד בערך, <laughs> אפילו אנחנו <laughs> היה לנו את ה... <laughs> המוסר <אנשים laughs> לא <laughs> שלו. אנשים לא מאמינים לנו שאנחנו ידענו שמדיסון מגיע, זה... אז... <laughs> <laughs> זה לקח שנה, אבל הוא הגיע, זה פשוט המאמן, לא רצה אותו. זה היה שזה מגיע. <laughs> אני חושב שהשיטה שלו היא לא פחות מדהימה. ואני חושב שמה שמדהים בזה זה כמה זה לא תואם את אסטרטגיית הרכש בפועל של דניאל לוי. ואני תוהה אם איפשהו בתהליך זה גם מייצר איזשהו, זה משחק פסיכולוגי דו-כיווני. גם על השוק וגם על לוי. בעצם קצת מכופף אותו, מכופף את היד שלו להביא שחקנים. מה איתו אגב פרטיצ'י? לפני שאנחנו מדברים על השיטה, איפה הבן אדם? הוא עוד בינינו, הוא אזרח, הוא אסיר איפה שהוא. איש הצללים, אני לא יודע. מתחבא באיזה מקלט במרתף אצל נדווד, כאילו מה הסיפור שם? אני חושב, בכלל אסור, מותר לו להיכנס לאיטליה? אני לא יודע, יש פה איזה איסור רציני באיטליה. אז הוא ילך לשוויץ או משהו, לא כזה, הוא יסתדר לא, נראה לי טוב לו בלונדון, מה רע בלונדון? כן. אבל uh, אתה אומר רחש בחש אנחנו לא שומעים יותר מדי. זהו זה מה שאני אומר הלנגי הזה הוא עובד אחרת. נראה נראה ככה לפחות. איך, כן. אבל האם אנחנו נחוצים לנג... מזה? אני לא יודע. תראה זה בסופו של דבר מבחן, מבחן של זמן כאילו אנחנו לא יודעים יכול להיות שהוא כאילו, גם פרטית שיש שחקנים שהוא הביא שלא היו. בוא, ברגע שהם הגיעו אוקיי למה להביא את זה למה להביא את זה מה למה מה, מה עושים. אנחנו לא מבינים עכשיו מה עשו כאילו למה ארצ'י גריי מה מה המטרה שלו בדיוק כרגע ולמה אין עוד רכש אז צריך לתת לזה איזה כמה חלון או שתיים בוא נגיד ככה כדי לשפוט אה, מנהל מקצועי תפקיד אה, לא יודע בדיוק מה התיאור של התפקיד שלה, של כן, ה... אבל אני, אני רוצה רגע להזכיר שאני חושב, אני, כמעט, אני מקווה שאני לא מבלבל פה בין קונטה, לא, אני חושב שאנג' דיבר בצורה מאוד ברורה על הרצון שלו בשחקנים שיעשו איתנו קדם עונה כמו שצריך. אפרופו, <אפור> כאילו מתכתב גם קצת עם הבלגן שהיה בחלון הקודם, וקיין שנמרח, וואנדבנג' הגיע ממש ברגע האחרון. אז דווקא במובן הזה אני חושב שאנחנו כבר ממש הולכים על חבל דק לקראת ה... או, כאילו להכיר בעובדה שאנג' לא יקבל את מה שהוא רצה. ואני הרבה פעמים תוהה, קצת כמו עם מאמנים אחרים, מוריניו הבולט שבהם, פוצ'טינו, שהדבר הזה הרבה פעמים גור... מרגיש לפחות, אנחנו לא נמצאים שם, אבל מרגיש שזה כן גורם להרבה מתח בין המאמן לבין ההנהלה, ואני לא יודע אם זו דרך טובה להתחיל עונה, בטח עונה שכן יש התרגשות, ודיברנו הרבה על... איך קבוצות של אנג' נראות כשאנג' מקבל מה שהוא רוצה וכשהקבוצה כבר מכירה את השיטה ומתורגלת בה ופה קצת יש לי חשש. אבל מרגיש קצת כי... שכל השוק רדום כרגע. אין יותר מדי העברות. כן בגלל אסטון וילה. כן. כן. <laughs> לא, בגלל <laughs> זה אני אומר שזה מבחינתי חבל דק כי אני חושב שכן יש עוד איזשהו טווח של שבוע שבוע וחצי שאם נראה רכש נוכל להגיד ש... ש, שיש זמן ומצבנו טוב ויש עוד קדם עונה ו, ואני מניח שתוך כדי מן הסתם יש לו גם זמן לבחון את, את מי שכן הגיע ולראות האם הוא ימשיך איתנו אה, אה, ספנס מנור רגילון טוב כאילו אני מניח שהרבה מהם אה, לא יהיו איתנו במשחק הראשון של העונה אה, אבל אני אומר שוב כאילו יש הבדל בין קבוצות אחרות ויש הבדל אה, בין טוטנאם אה, בכל מה שקשור לרכש ופה אני מודה שאני לא אופטימי במיוחד אני כן קצת חושש. הלוואי שהם טועים. ההיסטוריה אומרת שאתה צודק, אתה יודע. כן, אומרת שהוא צודק, אני לא יודע. לחשוש קיבל... לחשוש מרכש, קיבל... כאילו. כן, קונטה קיבל שישה שחקנים לפני קדם עונה. והרג <laughs> אותם. <laughs> כן, אפשר להתווכח אם הוא קיבל את מי רצה או לא קיבל את מי רצה, או שהוא קיבל את מי רצה ולא ידע לעשות מזה מה שהיה צריך לעשות מזה. כאילו למעט ספנס לכאורה הוא קיבל כל מה שהוא והוא לא קיבל בלם. רדשו לי. כן, הוא קיבל את לנגלה בסוף. אבל שוב הבעיה הייתה שבסטוני לא רצה להגיע. רדפנו אחרי בסטוני כל הקיץ הזה והוא פשוט שם לנו ברקס כאילו זה מה שהוא רצה. אז כאילו כן למדו עונה שעברה את ה... בה. ובסוף הביאו את מיקי בזמן וזה ה... אין שלמעשה חנן צודק שאומר כאילו נמרחנו עם קיין ומיקי הגיע מאוחר okay. אבל מצד שני אין שקיבל דברים אחרים ב, ב, בזמן כאילו מאדיסון הגיע בזמן מנור מנור הגיע אפשר להגיד בזמן okay. קיבל את הודוגי קיבל את פורו את קולוסבסקי כל ההחתמות האלה שהיו. והשאלות, על כן. הגדר כזה כאילו השאלות עם זה. כן. טוב אני חושב שאני לא אין לי סטטיסטיקה על זה אבל תמיד זו תחושה כזאת שיש קיץ של תחרויות של אליפויות אז השוק הרבה יותר רגוע יותר רדום שכאילו לקראת הסיום של האליפויות ואז מתחילים להתעורר אז. יכול להיות שאנחנו נראה בשבוע שבועיים הקרובים באמת איזושהי התעוררות ואז עדיין בגדר הזמן הסביר להחתים ולשלוח אותם למחנה אימונים שיש ב... בדרום קוריאה או איפה שאחרי זה אני לא זוכר כבר איזה מחנה כן, זה... קוריאה רק בקוריאה כאילו יש שם מלא משחקים. כאילו אנחנו משחקים נגד אנחנו משחקים ב27 נגד. ב... ויסל קובה, ואז יש בה 31 נגד האולסטאר שלהם, ואז בשלישי באוגוסט נגד ביירן, ואז בשעירי באוגוסט נגד ביירן אצלנו, בגמר המלטה קאפ, אם אני מקווה שאתם מתרגשים לגמר המלטה. גמר ההריקיין קאפ. כן, זה... נראה לך בי... גם את זה ניקח לו, וואו, וואי וואי וואי וואי. זה הולך להיות לשבור את הטוויטר. זה כאילו משחק שצריך להסתיים בלי אף מנצח. לא, אבל זה הכי קלאסי שאם אנחנו מנצחים. כי פגשנו את קיין והנה אנחנו מנצחים בלי קיין. קיין. זה קיין, קיין זה המנחוס, מה הייתם מבינים? בוא נגיד. בוא נגיד יגיעו עוד שני שחקנים עד תחילת השניים נשמע לי ריאלי נכון שלושה כן. זה כאילו יהיה ממש יפה בוא נגיד שזה מה שגם אינץ' אמר שניים שלושה שחקנים. נכון אז הגיע גריי. אני נותן ככה מפרגן לדניאל לוי שהוא הביא את גריי. ואני אומר עוד שניים ככה שצריכים להגיע מה, מה העמדות שאתם אומרים זה מה שצריך להגיע. חנן, תתחיל כן, אוקיי. לא, כי יש לי מלא, כי דיברנו על הרבה עמדות. בוא, בוא, בסדר, בוא אחד. תא, ואז נחזור. אתה אחד, אני אחד, ואז נעשה מישמש. לך על זה. וואו, אה... אני... יש את האוביס הזה, אין לך פחות אוביס אולי, שזה הגיבוי להודוגי. אוקיי, מעניין. מגן שמאל. למרות שיש את השיטת יואב עם ואן בשמאל, ודראג אוזין בזה, אבל עדיין. עדיין בן דייוויס שם. גם איבדנו את סס אז אין בכלל מחליף שם. זה עבודה, עבודה קשה. הבנתי שדונלי או דורינגטון שיחק בגיינס מודי נגד קיימברידג'. דונלי, כן. גם סקיפ. גם סון. אם שאלת מה סקיפ יכול לעשות. אז אני חוזר בי למאזינים בבית, אנחנו פוצצים. טוב אני אלך על העמדה הייתי בטוח שתגיד לך לוץ אז כאילו נחזור לחלוץ עוד מעט אבל מאור אלחיץ אותי אני צריך אני רוצה שוער מחליף. כאילו זה לא הגיוני שוויקאריו ישחק עונה שלמה עוד פעם. ברור ברור ברור שהוא ייפצע כאילו אם אנחנו נגיע למצב שהוסטין וווייטמן הם השוערים מחליפים ברור שוויקאריו נפצע כאילו. זה טוטנאם קלאסי אין סיכוי אחר. אני לא אצליח לישון עכשיו בלי שוער מחליף, אף אחד לא מדבר על זה, זה נכון, אנחנו במקום הראשון שמדבר על זה שצריך שוער מחליף. רגע, אני רוצה להזכיר לך מה קורה בדרך כלל. כמו שיש לנו את המייסון של המאמנים, אפרופו מייסון זה גם שם של מספרה של השוער המחליף האולטימטיבי. הלא מישל וורם. יבוא עם הכיסא המסתובב והמספריים והחלוק ורק שהוא ימיט הכיסא. שאתה עושה להם שילחים כרגע. טוב אז כאילו מה אתה חלוץ? כן אני חושב שאנחנו משווים לחלוץ למרות ששוב זה מה שאני הייתי מביא למרות שנראה לי שלא נביא נראה לי שאנחנו נשאר עם ריש. אולי אולי אולי נביא זה ג'ונתן דוד כזה כי זה יהיה זול וזה יהיה פתרון למצב שאתה משחק. זה יהיה עם... זול? כן מדברים על משהו כמו 25 מיליון. באמת? כן, אבל בוא... הוא לא על... שחקן מאוד חכם הוא לא שחקן שיכול לייצר הוא בעיקר שחקן מהיר ויחסית יש לו אה... הוא יחסית יודע כאילו לשים את הכדור ברשת. אז אתה אומר שהוא ו... ההפך הגמור מרישרנסון. כן. חוץ מזה הוא... ששניהם הוא... טיפשים. כן, הוא, הוא, הוא גם באמת ההפך הגמור בסגנון המשחק, yeah. זה בדיוק העניין. בגלל זה, זה הוא יכול להיות משלים לא רע לסגל שלנו. אבל אני לא אין... יודע איפה אנחנו עומדים במכסה, אפרופו כל החוקים והום גרון, כאילו יש גם מכסה של שחקנים חסרי מוח, לא? בסדר, <laughs> <laughs> אנחנו רוצים לשחרר את רויאל, אתה יודע. חשבתי לרגע, אנחנו באיזה אזור הדמדומים, וכל השיחה של מאור פה על גרון, וזה נעלמה. <laughs> <laughs> <laughs> כן. אגב, אתם קולטים שאנחנו סירבנו, עם הדיווחים נכונים, סירבנו ל-20 מיליון על, על אמרסון רויאל? אני שמעתי ל-15. כשאנחנו <שאנחנו שאנחנו> רוצים 20. אני שמעתי שהציעו 20, ושבעצם אנחנו רוצים uh, באזורי ה-25-27, איפשהו ראיתי. Uh, טוב, אם זה 15 <שאח> אני יכול להבין, אולי למרות שזה גם מחיר <שאח> מציאה. די, מה? 15, קחו אותו. כן, תראה את זה, שוב פעם, האם אנחנו אה, ארגון אה, כלכלי או שאנחנו קבוצת כדורגל? אה, על הנייר כנראה של 15 אתה רושם הפסדים על רויאל, ו-20 או קצת יותר אתה, אתה רושם רווח על רויאל, בגלל כל השטויות האלה של כמה אורך של החוזה וכמה מכר אתה וכל ה... אבל, תשמע, אנחנו אוהדים, אנחנו לא באים פה להיכנס לתוך המחברות, וגם ככה אנחנו יודעים שהמחברות האלה... למים שוות, אחר כך אתה יושב בכלא שנתיים וחצי ולא יכול לעסוק בכדורגל. אז, אז בואו, תשחרר אותו, ותן לנו להרגיש שיש לנו... כשהתחלנו לרענן את הסגל, למה הסגל הזה, כל הזמן אנחנו מדברים על זה, שלא מצליחים לשחרר את השחקנים. סלסו, וכיל, ורויאל, ואויברג, וסקיפ, וכאילו, אתה חוזר למה שהיה לפני כמה שנים, שאמרנו... ווינקס וסנצ'ז ודייר ודייוויס עדיין איתנו. לא שאני מתנגד עכשיו הוא גם הומגורן אז זה בכלל שווה. שמע אני חושב שכאילו עם ססניון וטאנגי ההתחלה היא טובה. אלה שחקנים שברור שהיו צריכים ללכת. כן אבל הבעיה זה שכאילו מה שאתם אומרים זה אנחנו לא ארגון מבחינתנו אנחנו קבוצת כדורגל מבחינת הבעלים זה לא. זה עסק שהוא מנסה להרוויח ממנו כסף. בסדר, אז תן לנו שחקנים ותדחוף כמה ביונצה כזה בשביל להשלים את הפער. כן, אבל אתה אומר שאתה צריך למכור בשביל להכניס, ואתה לא מוכר אותם, אתה אף פעם לא מוכר אותם בזמן. תמיד זה מאוחר, בסוף משתחררים בחינם, אז הנה עכשיו יש לך 15, תעלה אותם ל-17, תכניס הסכם, תקנה כמה מניות מחברת מוזיקה של רויאל והחברת עריכת וידאו. אתה מחסה את זה כי עולה ל-20 <laughs> כבר, וזהו, תמכור אותו, כי זה בסופו של דבר מה שגורם לך להביא רכש. אני שונא שזה תלוי אחד בשני, וזה כנראה הקבוצה היחידה בעולם שזה אשכרה תלוי בר... בצורה כזאת אחד בשני, אבל אתה, לא... אתה אומר שאתה מתבסס על מכירות, ואתה לא מוכר, אתה אף לא מוכר בזמן. אז כן, זה מרגיז. כן, בוא תמכור אותו ב-15, פארוט הלך ב-8, אה, קיבלת 4 לווינקס. אה, 10 אה, על אה, רודון. 10 על רודון, עוד 15 תעיף את אויברג, עוד 15 תעיף את סלסו, ופתאום יש לך פה איזה 60 מיליון. נכון. בום, בילו... אייבן טוני, שלום. כן, עכשיו למה אייבן טוני? אני, אני חושב שאמרסון רויאל צריך להגדיר מחדש את כל ההגדרה הזאת של אימג' רייטס. אנחנו צריכים לעשות על זה כאילו קופה שתגרום לדיבלה להרגיש קטן לידו. מי זה הדיבלה? אז אם הייתה מדרץ, נכון? כן. איזה יום זה היה? בדדליין? אני לא האמנתי לזה לרגע האמת. הם קוטעים שכאילו קיבלנו את סלסון, נכון? אחד זכה בקופה, אחד לא, אתה יודע. אחד בישל בגמר. הוא זכה בשתי קופה סלסר, אני חושב. כן, okay. הוא היה פצוע אבל במונדיאל. הוא היה בסגל. במונדיאל, כן. הוא היה אבל על הספסל, ביציע. רומרו ארבע מארבע בגמרים עם ארגנטינה. איפה, איפה ארבע? הוא שיחק גם בגמר של הקופה לפני כן. היה, היה תקופה שהיו עושים קופה כמעט כל שנה בשביל שמסי יזכה בטורניר. ואז הוא זכה, ואז התחילו לעשות את הקופה בשילוב עם היורו. <laughs> <laughs> אבל אתה בטוח שזה ארבע, זה לא שלוש? הוא, שלוש קופה יש לו. כן ו... לא, באמת שלוש קופות. ומונדיאל, כן. הייתי okay, בתוך שני קופה. אני גם, איפשהו הקופה השלישי ברח לי. כן זה ב-2021. בקורונה 2021. נגד ברזיל? כן כן. Okay. Mm -hmm. לא ידעתי שהיה אז בין לבין עוד אחד. <coughs> מתי הספיקו לעשות? 2021, <coughs> 2022 מהמונדיאל ועכשיו 2024. <coughs> היה גם שנה שעברה? טוב, יכול להיות, הם עכשיו עושים עלי... הרי... נשנה שהוא שיחק, בשל... יש לו שלוש, אה, שלוש קופה, ארבע תארים, אתה יכול לבדוק אותי. אני, אני אבדוק, אבל אני מאמין לך, כי הם עושים, הם כאלה הזויים, הדרום אמריקאים, שאתה אומר, הם יכולים לעשות כל שנה אה, קופה. בקיצור, אני חושב שחלוץ טוב זה no brainer בשבילנו, כי חלוץ זה משהו שאתה לא יכול להחליף אותו בקבוצה, זה... זה אבן יסוד כזאת זה לא משנה גם אם תבין נגיד היה איזה אמרו אתה יכול להביא שניים מאיזה דואה וחלוץ והשוק של החלוצים עכשיו לא כל כך טוב אז בוא נביא את איזה ודואה כי זה שחקן אחד שהוא הוא, כאילו עתיד מאוד מאוד מבטיח ואיזה זה, זה טאלנט כאילו ג'נריישנל טאלנט כזה יש את להביא אותו אתה צריך להביא אותו yeah. אבל בסוף. אתה תחזור לשחק עם ריש ותחזור לשחק עם סון בחלוץ. וראינו שזה לא עובד, וראינו שחסר לך, שאתה תקוע. זה לא משנה אם אתה תוכל לייצר קצת יותר, תוכל טיפה למתוח את הקבוצות. אני חושב שזה לא מספיק, אני חושב שצריך חלוץ טוב, חלוץ אמיתי. אין אין ספק, אפשר, לא היה, לראות, אפשר אני... היה לראות אפילו כשריש היה קצת יותר טוב, הוא פשוט לא יציב, הוא לא מסוגל, זה לא, זה לא מספיק ברמה, זה העניין. אבל כשהוא היה קצת יותר טוב, זה החזיק אותנו. רמת התסכול שהוא מייצר לא לא שווה את כמות השערים שהוא מפיק. איפה הסעודים למה לא שמים הצעה עליו? פשוט לא מבין את זה. אגב, טעית מאור. הוא זכה ב-2021 וב-2024 בקופה, במונדיאל ב-2022 והיה איזה קוננבול ופה קאפ אוף צ'מפיונס, לדעתי זה היה כאילו גמר של ארגנטינה נגד איטליה, ובזה הוא זכה. אז יש לו ארבע מארבע בגמרים, אבל משחק אחד זה היה פשוט גמר. <laughs> אז אתה יודע, תלבשות עכשיו של, תלבשות חוץ שלנו עכשיו היא כמו ארגנטינה. אז זה יכול להיות ש... למאזין <laughs> בועז. שזאת השנה. שקוטי ירים, פתאום יהיה גם קפטן, לך תדע, סוני פצע. או סוני תן לו, יניף ביחד איתו את התואר. אבל צריך לשאול את בועז מה הוא מעדיף? עוד עונה בלי תארים? או שוקרומיאו? או גביע שכותי מרים? אני חושב שהוא מוכן שכותי יישב לו על הפרצוף בשביל שנרים תואר. אבל כן, נחזור לעניין החלוצים. אז כן, חובה חלוץ, די, אי אפשר, זה לא... זה חייבים, אין פה שום דרך אחרת. ראינו שזה לא עובד. אתה לא מנסה אותו דבר עם אותם שחקנים ומצפה לתוצאה אחרת. אז זה מה שמתסכל גם, שאתה לא שומע את השמועות על חלוצים, לפחות שיהיה איזה שמועה. אבל מצד שני גם, שנה שעברה לא שמענו שמועות על, על ורנר, ופתאום הוא הגיע משום מקום. טוב או לא טוב, זה לא, לא העניין, פשוט זה היה under the radar כזה, וזה היה החתמה שבאותה נקודה יכול להיות שהייתה, שהייתה החתמה טובה. אם היה חכם להעריך לו לא את ההשאלה, כן. זה משהו אחר כבר. אני חושב שהשאלה שהעריכו לוורנר זה בדיוק הדיזייר שלו יגיע. יכול איזה אבל... קו זה יכול להיות? דסטיני ודיזייר ביחד <laughs> על אותו... <laughs> <laughs> על אותו קו. כן. <laughs> בסדר, אבל אנחנו אומרים, אם הוא לא יכול להיות חלוץ, תביאו חלוץ. זה, זה הטופ, זה הטופ פריוריטי. כאילו הבאתם, הבאתם את הבלם המחליף שנה שעברה, הבאתם את ה... כאילו צריך גם, כמו שאמרנו, את הגיבויים האלו, אבל שחקן הרכב, פה צריך. או, או כן. ממש כאילו מחליף ראשון במערכים מסוימים. אז אה, אי אפשר לחכות עם זה, זה באמת צריך להגיע וכמה שיותר מהר, כי זה מאוד חשוב אה, לתיאום בין השחקנים, בטח שאנחנו יודעים שסון יצטרך לזוז לאיזושהי עמדה שאולי פחות נוח לו לא בה, והוא צריך... אה, איכשהו להשתלב בצורה טובה, כי ראינו שהוא לא היה כל כך טוב בצד שמאל וזה סוג של understatement להגיד שהוא היה טוב שם. Euh, עוד משהו שאנחנו רוצים לדבר עליו שלא דיברנו או ש... שנסיים לנו את הפרק פה? חנן, מהור יש לכם משהו? שמע, <שמע> נראה לי אתה יודע בהתאם לטורניר חסר שחקני טוטנאם. <laughs> טוב אנחנו נתחיל אנחנו יכולים כ... כמועדון האוהדים בוא נגיד ככה. אז דבר ראשון שכחתי להזכיר בהתחלה שיש לנו גם עמוד אינסטגרם ספרסי ישראל באינסטגרם אני אהיה בתיאור של הפרק אתם יכולים לעקוב יש שם עדכונים וכל מה שתרצו גם על כל מה שקשור איתו קיצר. ועל, ועל, ועל מועדון האוהדים שלנו, אז אתם מוזמנים uh, לעקוב ולהגיב, uh, uh, כל דבר שעושים באינסטגרם. Uh, ואנחנו עובדים גם על uh, פתיחת העונה, צפיות והכול, אז אנחנו מן הסתם נעדכן, ובתקווה uh, יהיו אורחים. לעקוב אחרי הכרטיסים גם. כן, uh, לדעתי בקרוב יהיה פרסום על המשחקים uh, הבאים. ש... על ה-batch שני. כן. אז תעקבו, ובכלל, נעלה כמה פרקים, אני מתאר לעצמי, עד פתיחת העונה, מקווה שיהיה אורחים, ושתהיה לנו המשך פגרה מהירה, בוא נגיד ככה, <laughs> שנהנה ביום רביעי. יש אולימפיאדה בקרוב, זה יעביר לנו עוד קצת הזמן. כן, <laughs> בסוף תביא איזה שחקן בעולם שמשחק ואז הוא יגיע אלינו בכלל. <laughs> ו... אוסקר גלוך. <laughs> הנה רצית מחליף למדיסון. כן, אה? הוא הומגרון. זה בדיוק מה שהאנשים האלה בטוויטר וזה רוצים, עוד ישראלי בקבוצה. למרות שאין שם ישראלי, לא הבינו, אה, הוסקרו בטח איזה ברזילאי. טוב, אז חנן, מאור, תודה לכם, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.